Питав про нього в мерців з Ріочай, у померлих, що прибували з Валієдеупар і долини. Та ніхто не міг сказати йому нічого певного, адже Макондо не було відоме померлим доти, поки не прибув Мелькіадес і не позначив його чорною цяточкою на строкатих картах смерті. Хосе Аркадіо Буендіа говорив з пруденцію агіляром до світання. Через кілька годин знесилений від тривалого безсоння. Він зайшов до майстерні Ауреліано і спитав, «Який сьогодні день?» Ауреліано відповів, що вівторок. «Я теж так вважав», – мовив Хосе Аркадіо Буендія, але невдовзі помітив, що й далі триває понеділок від учора. Подивись на небо, подивись на стіни, подивись на бегонії, і сьогодні ще понеділок. Звиклий до батькових дивацтв Ауреліано – Пустив його слова повз вуха. Назавтра, в середу, хосе Аркадіо Боендіа знову з'явився в майстерні. Просто лихо та й годі, правив він. Подивись лишень на повітря. Послухай, як дзвонить сонце. Усе достоту таке саме, як учора й позавчора. Сьогодні також понеділок. Того вечора п'єтро Креспі зустрів його в галереї. Хосе Аркадіо Боєндія заходився від плачу. Схлипуючи негарно по-старечому, він лив сльози за пруденцією Агіляром, Мелькіадесом, ребетчиними батьками, своїм татом, своєю матінкою, одне слово за всіма, кого міг пригадати і хто вже перебував на той час самотою в смерті. П'ятеро креспі подарував йому заводного ведмедя, що походжав по дротині на задніх лапах, однак не зумів позбавити хосе Аркадіо Буандіа нав'язливого стану. Тоді він спитав його, як там справи з проектом, про який той йому нещодавно розповідав, а саме з машиною-маятником для польотів людини в повітрі. Та хосе Аркадіо Буандія відповів, що її зробити неможливо, бо маятник може підняти в повітря будь-яку річ, тільки. Не себе самого. У четвер осе Аркадіо Боєндіа знову зайшов до майстерні. Його обличчя виказувало повний розпач. «Машина часу зіпсувалася», – майже ридаючи промовляв він, «а Урсула і Амаранта так далеко». А Ореліано посварив його як дитину, і він слухняно замовк. Шість годин поспіль він уважно розглядав речі, намагаючись визначити, чи відрізняється їхній вигляд від того, який вони мали вчора, і вперто шукав змін як доказу руху часу. Цілісіньку ніч пролежав він із розплющеними очима, закликаючи пруденцію Агіляра, Одеса і всіх померлих прийти і поділити його тривогу. Але ніхто до нього не прийшов. П'ятницю вранці, коли всі в будинку ще спали, він знову почав вивчати довколишній світ, доки в нього не зосталося ані найменшого сумніву в тому, що все ще триває понеділок. Тоді він відірвав від одних дверей засув із з дикою люттю, давши волю своїй небуденній силі, побив надрузки алхімічні пристрої, вчинив розгром у лабораторії до та ювелірній майстерні. При цьому, наче й горлав щось урочистою і звучною, але геть незрозумілою мовою. Він замірився зруйнувати і весь будинок, але тут Ауреліано погукав на поміч сусідів. Потрібно було 10 чоловіків, щоб звалити його, 14, щоб зв'язати, і 20, щоб відволокти у двір під великий каштан, де його покинули, припнувши мотузками до стовбора. А він і далі лаявся своєю дивною мовою, вивергаючи з рота зелену піну. Коли повернулись урсула й амаранта, він усе ще зоставався прив'язаний за руки й за ноги до прикорня, геть промоклий від дощу, але вже цілком сумирний та безпечний. Вони заговорили до нього, але він їх не впізнав і відповів щось незрозуміле. Пурсула розв'язала йому на терті до крові зап'ястя і кісточки, залишивши мотузку тільки довкола пояса. А згодом йому спорудили пальмове накриття для захисту від сонця та дощу. Ауреліано Буендія і Ремедіос Москоте повінчались однієї березневої неділі перед вівтарем, що його падре Некарнор Рейна загадав поставити у вітальні. Ця подія стала завершенням цілого місяця хвилювань тривогу будинку Москоти через те, що мала ремедіос досягла зрілості раніше ніж позбулася своїх дитячих звичок.